Alemu sti hoy arrachaldeon cayó con berora. quinero veroda jeje Seman hartzen gaituen abesti honek eh Ni, o sea, torrineite que super triste, ya, ¿viste? Abesti honekin ya ja, se sube la moral. Nike Curly eta den astu dut ya. Ja. Curly. Ah. Nira izbada superfan del kurlin. Benetan. Benetan, lehenkanta. Ah, ez na barritzen, ez nahu, barritzen. Gainera, egin eh, mi gustu dut, bai, egin aldela, aldarrik apena, ez? Bazkenean no? hor... Mm. <gurrisa> eh, eh, Zerrena. Eh, o sea, bai. Zerrena. Zerrena. Dela kirol bakarra, emakumezkoek eta gizoneskoek, batera parte hartu aldutena, bai. foku olimpikoetan. Sixoren araberes ez Navanachen alegia, mm -hmm. alegia, Beraz, alegia kurlinaren... eta diskoba errebindikatzen duena. Hori <laughs> da, hori da. <laughs> Azkena. Kurlina, hori da. Jarraitzaile egin bai. bai, bai. Euskal Herriko Selezioko curling taldea behar dugu e. <laughs> Badau de parte artxaiak. Bai. Euskaldunak, Gasteizarrak. Bai. Gasteia Siberia Gasteizengatik. Es, es, es. Te... Oh, eh, ojo. Hola, eduna la deico York, guiño guiño. Es, es, es. Donostia, Donostia. Bai, bai, bai, bai, bai. Bueno, va dizute gurera, eh? Ya está, horira, super fijo, Ekarri Berdugo. Bueno, te debo Andrea Curliña, eh, homenaje a Jenner, este Cristo de. Barkatu. Norques d'aki serden Curliña. Ba, gora intzet topatu du. Pare bat topatu ditu, bai, bai, bai, zen, bai. Eta joku, haruek, e, neguko Joko olimpikoa huetan dauen kiroletako bat, botatzen dutela olako bat izotzen gainean, eta azte... harriko eskorra, hori kiloko miren fitxa. Harriko eskorra. <laughs> harriko eskorra eta ebazte horrezko gantzeko batzuekin, ba izotza, bagiago irristatzeko eta horrela aliketa urrutien iristeko, eta petankan moduan edo jotzen du beste bat, eta horri ere garbitzen dik joazte ben dik urrutiago iristeko. Kirol da. time, zemen, eh? <laughs> e, ja, ja, ja. <laughs> eta, berez, luzeen iristen den horrek irabazten dugu, eta esan dugu moduan, neskak eta mutilek perdin parte hartzen duten kirol bakarra da, Ez dago banatuta seksonarra, neiz eta gero badauden konpetizioak neskenak eta mutillenak, baina joko olimpikoetan neskaketa eta mutillek hartzen dute parte. O sea que... Eta kuriosua da ikusteko, menezi dugu. Ez da zekusi. Kuriosua, mm. super guai. Yeah. Super kuriosua. Eta despistauta <risa> bali meza eh? gau, bai, esan duen bezala gonekin erobero da, igual despistatuak orainik ere egunagatik, <risa> eh? Kirolez blain ez gaude ez. <risa> Badakizutela latu dugu este azkenetarat eta hemen gaudela orain zuzenean. Xufi jo. hau <risa> <risa> ja ez, e, au, ya gainera ja, ekonomikoki ez datorgikugu oso ongi hemen Xufi ez, izatea, ez? Xufi izatea. Hemen, gorde ta. Ja, bueno, va ba, dirudienes erreskate askatu dute ere bai Infospirra eta programa berri bat egiten hasi badutela eta omen nahi dituztela hemen go batzuk, eskergantxoko batzuk eta, ez daienik. Mm, <risa> zego dugu askatuko dugu xofi bueno penchatuko dugu xofi ganamen bueno, eta herria dugu negoziatu bar ditu gure bai gitarteaengonekin ere bro <risa> Kurlinera, kurlinerak kurlinerak kurlinerak Oiana censura horretarako balio du ez egin kasootan. <risa> Itzegi nahi dugu bakoitzan mikroigotzeka, ez, zurene azkenean. baina ella. <risa> De coletilla. saia prestatu dugu? Gaurkoan saio ikaragarria. <risa> A ver, bata bata. Bai, bai, Beti esaten du, ba, azkenaldian, claro, Oiana ez daude baino iritsi gara irreflexio txiki batetarako. Beti Gure programa ostia dela. Bai, coletilla berdiña garailtzaitebolasteko. Gaurkoan, krestan eh, programa prestatu ditugu zuentzako, gauza pila piloa daukagu zuentzako prest, ez dakizai, ba, beti, beti. berdin. Eta gaurkoan? Gaurkoan jakina, jakina, gauza piloa interesgarri morda prestatu ditugu zuentzako. Bai, gainera, aspaldiko lagun batekarriko dugu gurea, e, maite gurrutxaga dator, jas gurekin egon zena. Eh? Ah, mola, mola. Bai, ilustratzaia bera eta bueno, bere lan berrien inguruan eta erakusketa beten inguruan itzik ere torriko zaigu Eta horretaz gain, ba, agenda bete-betea, ba hortik ba zehar entzonditugun gauza batzuk ekarriko dizkizu ere bai, hastean zehar gustoko izan ditugunak eta ba, aurrera begira ere bai, ba, gustora entzungo genituzkenak edo. Es? Hori da, bitartean eta badakizute, gonekin erobero, saio parte hartzailea izan nahi duela. Ah, bai! Oh, A ver, sekretarian, meso ez? Etorri zaitez? Ai, bai, kaixo, azur nulduz? Bata <risa> mierda. <risa> bueno, zer, telefonaak emantiko presnago, eh? Eman, eman. Bai, bueno, gurekin zuzenean parte hartzeko, egualdetik deitu eztero, 00, iru, iru, bost, bost, bederatzi, lauz, ortsi, iru, sei, sei, bostera deitu, meso ez. Eta iparraldetik deitu eztero, bost, bost, bost, bederatzi, lauz, ortsi, sei, sei, bost, Hori da, bestela ere, badakizute, eh, gonekin, abildua, gmail.comera idatze ez gero, segituan, arin eta fin, edukiko duzute, zen gaur, oianak teknikan dago, orduan, izango da, askoza ere, herrealagoa eta praktikoagoa. Ay, bai, bueno, badakizu, nire esperientziak, telefonoaren, deiarekin eta ez diela oso nolakizan. Baina, baina, bueno, bestela, gaur lortuko dugu. Ai, ikia da, zeintutuna, antzigintza, eite, eh, ime jamatatza. Pfff, <laughs> pfff, pfff, Oye, Ana, se enchura tu codut. No, ya está, música, fuera. to Zailak Zaila tropika Neska greka bat frantxeseza besten Maravilloso Maravilloso <laughs> Bueno, ba, esaten genuen gurekin eh, Maite daukagula Telefonoaren beste aldean Maite, arratxaldeon Kaixo, arratxaldeon Apa, apa, Onda, ondo, zeku bai. Bai, bai, bai. bai, bai. <laughs> genuen, bueno, aspaldiko laguntza zaitugula gurekin e, egona zinela ia da, baina, bueno, e, ezagutzen ez zaitunaren txako, ba, gurekin izan, e, gurekin Izen izan zinenean, hori da, alderik alde <laughs> zurelana egin genuen, e, ba, goitik eta betik, ezkerretik edo eskuinetik irakurtzeko oliburu ilestratua zen, gara horretan aipagai izan genuena, eta Garai horretan ja aurreratu zen igun hortxe bazen proiekturen bat, Dejabu Pampin konpainiarekin proiekturen bat, baina onarte irakurtu dezaketan, iso antzen nuen. eta orain ba, irakurtzen jarraitu dezakegu. Eta bueno, ba, duela ia denboratxo bat e, durangoko azokan nokerrez bagaude ba, biak komikia argitaratu zenuen nuen Eta Dejaboa Antzerki konpainiaren, ba, beraien antzerki batean oinarritutako komikia da, ezta? Bai, ala ba. Bueno, esa vezela, su que esa vezela hasieran, ba, ez genekik gutxo no, ondo, nola ba, no la bucatuko izan guztioi, eh? Piskat itxu itxu hasi ginen lanen. Gogo batetik, proiektu batetik baino gehi, ordun, ba, Ba bueno, piskanaka sorten fundan zeo zer izan da. Azkenenbeintzat eh, lortu Lurtudeu argitaratzea ta tapozi gaude. Eh, había zergatik aukeratuzenuten historia hori, zergatik eh, antzerki konkretu horretan oinarritu nahi izan zenuten lan hau. Ba, proposamena de Torriza eh deia eskutik Ba, beraiek e, e, ja antzestuta da estrenatuta zeukean antzeslan hoi. Eta, ba, bueno, ja, ja bera antz, antzeslan bizitzago bukatu ondoren, ba, argitaratu nahi zen, e, ba, izortutako gidoi Baina oso motxazan. Eta, ba, zorti horri aldeo. Eta, ba, bueno, paperen argitaratzeko pixkat motsigel dittzenzala eta iruitzen iru zitaien big <coughs> igualal izan zitiekela modiko bena komiki komikia eramatea eta hor harttu zan nerekin kontaktu jartzeko ideia <coughs> Beraiek izan zienen tesu ziteanak eta eta proposamamena egintzeanaketa bueno, nik uste gehien bat em, komiki aukeratzeko Ideia izan zala, ba, ba, ba oiregidoiak esantzun azken denet. Antziz lanak berak esatentzun zer behartzun da, da egokina komikiezan. Eta zuretzat komikiratze prozesori, inolako ah. erreixa izan da, ze normalean bueno, itutago behar badak kontrako prozesura, ez? Ba, liburu batetik edo novela rakastatxu batetik, baiak atzen dira bai filme, edo antzerki, edo daiten dira olako eraldaketak, guen jan, ant, Babe prozesua, procesosua bestalerakoa zuretzat errexa izan da hori komiki bilakatza edo buruastea asko garrizkizu. Hombre, buruastea asko garrizkizu, bai, baina baina bueno, eh intuitzioa askodoki lan baitare. Eh antes la oso visuala oso visuala san. Mm -hmm. Eta ta bueno, poesia asko zeuken, ba irudi, irudin bidez ba asko kontatzen zituen. Ordun Ba, bueno, e, egoki, e, egoki zijoakion, ondo zijoakion gauz bat izan zen, ez. Gero, en, gidoia, e, paperea eramateko gaie garaien, ba, beste beze bide batzuk esortzen asidiez, eta... eta oiden garatzeko lana eta lana hundi izan da, baina... Baina, bueno, guztokoa, gustoko Nei komikik itia... asko guztatu zait komikik itia, eta da lenguaja mota hoiz da kontatzekoa eta beraz ba bueno ba, bai lana baino baino gustokoa gustoko izan ba. Bai eta bueno iezan hemen ilustratzailearen lanak kasunetan ez ba isugarrizko pixoa dauka ez ba, esaten zenuen antzeslanean ere bai horrela ematen zela irudiak pixo handia zeukala eta komikian ere bai ba horrela ikusten dugu ez hitz oso gutxi agertzen dira eta batez ere ba ilustrazioek, behar dauden begirade kenuek, kontatzen dizute batez ere historia hori. Zuke ez horren aurrean, beharronka ba, horren aurrean, nola sentitu zara? Ba, <coughs> Eman e, da etorri zaiten gauz bat izan da, inorreket ziten eskatu izan da hartzitu nik egun da, Hogei horri edo lehenengo kalkulon arabera e, motxagota denoan zan. Esate genuen, bueno, horri ba, alde bako itzeko hainbeste horri alde komikiko aterako zaizkigu, eta bat eta beste. Baina, ba ez dakit, e, motxa izango zala zirudin guztioi, denboran, ba, sentitudez beharra, ba, modu hortan, eh, irudi askokin, da da espazio denbora espazio luzek emanez ez kontatzeko eta bai iru, irudi garrantzia ondi hartu du ba, ba, bize hortatik eraman eraman aulako baitare Ordun bad eh? ba, Iudi garrantzia ondi hartu du nik nike ba, endetelako lan balasai da denbora hartu da, da gauzai bere espazioa emanez ez dan ikustedikero nabarrik xitendala Orduan ba ez, ez nahiz horri aldetan da, ez nahiz moztu, ikusi deten denbora eta horri alde guztik eman izkiot, eta bueno, azkenen bai, bai, irudiek eta dialogo mota horrek e, luzatik da, zen, eta, eta garantian bi hartu du. Oruan e, beraz izan duzu horrez eh tarteazuk ere, osea pizka e, egiteko nahi duzu ez, askatasun guztiarekin. Bueno, e, aurrezu pasatzen da, eh, zu entzuderakoan ta zer esan dizute tejabukoak. Te ba, noitzen edo noiz e, gelditzen gelditze ginen guk bilera asko inditau, baina mm -hmm. bai eh batza nahi esan ditanen e, Eta bueno, ilustratzaileoiola lanikia gustat zaigu, ba bai izan bertula, nik irakurketa batein gidoi orrena eta neri atera behartzaidetela, ez? Ba, ba komik irako bide guztihoi, ba orain ere eskuziolata. Eta, bueno, horrek askatasuna hondie ematizuta asko zabeto egiten la da lan da kasu hontan ala izanda. Ta bueno, beraiek ba ba bai momentun baten edo beste, igual eh Arritxudie edo bat edo beste, baina bueno, nik uste beraiek esan didatena erantzunekin oso guztua galditxudie. Kero baitare kuriosoa izan zen en, en, aurkeztu genuen egunen beraiek esatzen ba, komikina gertzezien gautzasko e, baziela e, beraiek e, antzerkilanen sartu nahi izan zituen gautzek Baina, ba, demoran atik, edo, edo bideak hortik eraman zitxulako, ba, ezin izan zituela zenbait gauz, sartu gero komikin ikusten dienak. Ordun ba, ba, azkenen pixkat bide berdinetik eraman gatxu, baina, bueno, mm -hmm. en, ba, ezin, me, metodoa desberdin izan da, ez? Osa, erantzun... Era antzun neoso antzekoa da, baina baina disiplina desberdinetan izango nuke. Beh, bueno, egia esan, ez dugu komentatu eh de Jaburen e, gizona ez da txoria izateko ne, Asmatzen ari naiz orain, ez? Gizonez da txoria, gizonez da txoria, hori da. Gizonez arraba, da txoria antzeslanan on jarritutako lana dela eta bueno, hor kontatzen dela Simonen eta Selmaren arteko ba historiaa, ez? Eta Gero, bueno, hor buruan daukagu ere ba, nola jasotzen duten e, irakurleek edo, baina, horreintxe, ba, pentsatzen erin nintzela, e, nola, e, ez dakit, ikustan duzue merkatua badagola momentu honetan horrela, bueno, euskaraz eta gazteleraz bizkuntzetan badago, e, horrelako komiki bat zabaltzeko moduan oso, irakurleak gustora hartu dutela uste duzu? Bueno, ni caso de ten feedbacka oso naiz handa, o sea, irakurri dutenak, te interesatu danak, e, eta gero komikie haso eta irakurridunak, nik e, beraien erantzune oso positiboa izan da. E, ez gaudela ohituta, nik ustez gaudela oso ohituta komiki irakurtzen, helduntzako komiki irakurtzen gutxigo eta ta da mota hoei ez gaudela oso ohituta, baina mm. bueno, ezakik nik, nik e, ilustratzaile bezela ze izango den ezako oso, oso oso interesgarria da, ta da auquera asko ematen dituna ordun ba ni kaso de tener antu ne da nik uste ba bueno badaola espazioa ba, alako lan gehi <hazit, <hazit, bueno horki nik gente <hazit>, edet bai nerelekutik eta bueno <hazit>, baino bueno ezakik nik uste interesgarri izan leikla denok ten denok probatu ganezak eta ikusi ez, eh? ba, guztokoa deun no, edo ez. Mm -hmm. Beintzat, bueno, Durango-koazokan, zeuden hor, ba, bueno, txalapartaren postuan bertan ere bai, bazen edukaten hor biru-liburu okerrez ok, bat nahiz, ez dakit nago horretzen doa, meniagutxo gara, beintzat bueno, emergentea edo deitzen diogun merkatu horren adibide izan daitek, edo bueno, pixkanaka hasten doan merkatu bat izan daiteke, E, bai, nik uste baiet, bueno, e, gurpile martxan jarri behar da, ez ez da errexa, ez? Mm. E, Konsumitzalia e, konsumitzu behar du, bain, baino baita argitaletxeak ba, ba, interesa erakutsi behar du alako proiektun eta eta bueno, gure erantzun kizune e, autorena eta sortzailena da, ba, balan honbat ezkeintzea, bai argitaletxeita bai publikoai, ba, guzti hoi, aurrera ateratzeko. Eta, bueno, bueno abertzen pasatzen da nik ezakit. Ezakit, ezakit, ezakit, gauza asko da oikeko, eta, en fin, hmm. ba, gauza gehiago argitaratzen baldie badie, ba, ba, hobe, Nikuzte zala kalteak goizan. Es, bueno, gu beintzat bai, ba, bueno, eh jendeari ziren benetan, ba hitz egin izan dugu agian, komikigile, ba, komiki gile, ba inguruan ba per se polizen inguru honeta, ez? emakumeen figura nola lantzen duen eta ba, honek ere bai, ba, bueno, ba gizon zarr eta ba, kanpotik e, zaintza lanak etorri etorri berri duen, pertsona baten arteko Ba, ez hitz egiten du, hemen Euskal Herrian kokatzen da ere bai, eta uste, ba, bueno, ba, hemen sortutako gauza bat dela, baina beste ikuspegi bat eta beste modu batean lantzen duela, ez? Eta, ba, bueno, e, polita edo bintzate ilusioa egiten duela, hemen ere bai hor gauzak sortu egitezkela jakiteak. Bostene, bostene. <laughs> Gero, em, maite zabaltzerako garaian, e, somatzen duzute ba besa, hola, biskakit, behar nik berez e, gazte zulon ikusi nuen ere, mm -hmm. ba, biskak, zabalpena eta bueno, zabaltzen ari dela, baina somatzen duzute horremikan gehiago egin aldela, ba, biskak bat, be, behir bertan ekoizten diren kontuekin? Mm, bueno, nik nere, nere kasu pertsona da, zain dezaketetan, ba, ba, komikiek bai sortu du interesa ezakitik, gaien gati, edo, edo komikiedalako, edo, baino bai irudi bai mediotan, ba, ba, bai interesa sortu dula eta horrek beti oi beti lagungarri esaio komikiei. Gero bai dao, eh, o sa, bat badao baita ere inberra dago na. Eh, medio gandik jasodeten arrera edo komikiek jasoduna bai izan da oso interesgarri guain ikusi behar da ba, ba bueno, sakoneko lana bazebitetat ba, ikuten dan, eh? Baina baina erantzune oso positiva izuten da ta, ta gusto, hau, eh? bai, bukok, eta guztu haude bai eta ikuste editoreare baiet eta Begizatiko, espero genun eta, oza, espektatibak bete dituta eta tapozik gau de horregatik. Ez genekik guen nik, nik em, bi urtetan etxeneo naiz, ba guztia baurrea ateran nahien, da gero ez dezu jakiten arrera zen izango den, da eta positiba izan da, eta tapozik no, alde horretatik. Bueno, ba, zorionak, mire zi, <risa> Eta, bueno, horretaz gainere, nixut, ba, zoriontzeko beste ba, proiektu edo aukera daukazula momentu hauetan e, esku artean ez, ba, dela, ba, zure ilustratzaile lana ba, momentu hauetan e, erakuzgai dagoela e, aieteko kulturretxean e, martxoren hogeita irur arte, ez da? Bai, ala da. En, en hori da. Ba, Galtzagorrik eta haieteko kulturtetzeak sortutako ba, Elkar Lambda da. Ta, bertan ba ikusi daiteke ba ilustratailean lana. izan zan originalak, bere laneko erramientak. eta bueno, pizkat e, gerturatzen zaitu, ilustratzailean mundu horta, nik uste pixkatu u, u, ulertea ematen dula nola egiten duen pakuitzak lan eta interes gadi horren gatiken. Eta, eta pozik, e, claro e, aurretik egon autorek izan die e, Iban Barrenetxe, aide Reibar, Elena Odriozola, eta Antxon Olariaga orduan. Bagoera, <laughs> ba, ni, ni pozik, hor... E, tokatu nahi zelako baitare, eta asíke... bueno, gero irutu zait planteamendu e... interesgarri interes edala. Asi que, ondo, potzi-potzi. Ba, potzi. akizu jendasko gorturatzen egin da, ninkustera eta la, arrakasta izaten egin da, erakusketak? Eh, ba, ez, akit, mm -hmm. ni juna izenetan Andi jende asko ibiltzen da ezakiz inorrek dei dio no edo eso nire nada, eh, de, noski, tegieta, txeta, Andik, da nada noski liburutegi eta kultura etxea ta dena baten dago ordun andi jende asko ibiltzea ezakiz bueno. ezakiz eta norbaitei interesa sortuko diola a berbada sai zaizu hori iristen ez eh? eska era koroga ah, egin arte ilustrazio <laughs> Bueno, bai, lehen esan bezala, prentxan gandiketa, bai, da, bueno, gero praiekin deuki detentratue, bai, galtzagorrikokin, bai, bai, kulture txekokin, beti da interesgarria ez, bai, harremanoik sortzea, da, talde hortatik oso ondo, ema. Eh, eta zuk zerreta man duzu, Bertar, esan duzu azkenean, ilustratzaile baten lanaren, ibilbidea edo topatu ezak bertan, eta zuk zerreta kutsi nahi izan duzu, erakusketa horretan, zer jarri duzu, Ba, guztion begietara. Ba, nei, bueno, nik eh nei da nada bisen lana ikustea jo zenen originalak ikustea. Orduan ba, ba, bueno, originalak eta originalak eta horren ondoren ba ba zer antzunden guztioi liburua eramanda, ez? Ba, ikusteko desberdintasune originala ta, ta inprentako lanan arten edo ba beti beti du seize interesgarria eta baita ere ba ikuslea jarri naion hor eskua. eta gero ba, zerkin a ser que mi llendet en la nave ba, sin ere gustoko axotak eta pintzelak eta la bueno ser objetu biltzen dituten ba mendia hutena izenen edo gosto edo bat eta beste alako gauzek biltzen ditut, eta gero bali buru nere liburtegin gusten ditut bueno da hola Ba, gautxikik, ba, lanaen lane inguratzen zaikoen gauzek. Bai ez, eren azkenean, bai. bueno, embarkatu, eh, bai. <laughs> bueno, azkenean, e, askotan, obrak eta, bueno, hemen, behin baino egin e, ginditugunean elkarrizketak, eta horrela askotan azaltzen da ez, askotan e, artistak, e, no, biskabat, e, obrak egiten duen jendeaz, e, beti ematen dio kriston garrantzia eta kaso, ba, besteok e, ikusien ez duguna dela prozesua, ez? Nola, nola sortzen diren eta zen ze mugimendu egon diren, eta e, akaso e, gero zetageiago ikusten, e, ikusten ari da hori, baino ez gehiegi edo ez dakit, oza, zuk e, ariketa honekin hori e, es, erakutsi nahi izan duzu? Mm, ba, bida, jarri nintzazkeen bosetok, baina hori ez detin adigidez, uh -huh. eh, bida, eta etan gaizti hongo. <laughs> ba, Bai, bueno, bai, bindet hoy, ba, ba, bai, pro, izan lei ke eh, parte ez, nola lei no lei no ba original bat, eskero nola la era mantendan, ba lan bat da on eta guzti da gero ba. Ba, se, ze, hartzen ba, se jurartzen duen liburuen. Bai, alako alako zenbait gau zikusileesque. Bai, eta, da prozesu erabiltzen dien erramientak eta bai, azkenen hala da, dena, dena korta eramaten zaitu, ez? Eh? Ba, prozesua eta... Horkertaten bueno. diegauzek beraz, ba, ba mm. bon. ja, ke, bueno. Osa, que, bueno, prozesu eta gero ere bai pixkat, bueno, zu hobeto ezagutzeko edo zure inspirazio diturriak hobeto ezagutzeko ere bai, ba, hortik biltzen zua zen gauzak ikusialko ditugu, martxoaren hogeita arte orduan esan bezala, eaieteko kulturretxean egongo den erakusketa, ba, bueno, zure lana hobeto ezagutzeko eta, bueno, horretaz aparte, iaz galdetu genizunean, hor, zeho zer jakin genuen, eta gero ora ikusi dugu, ba, nola jun den proiektu, igual, ba, jakin edo galdetu negu izudu ere bai, ba, momentu honetan zertan, zabiltzan, kontatu alduzun arte? Mm, ba, bai, en, elkarriako haina <coughs> izliburuska bat itgen, antxine mendizaba lirat eta gero, ba, bueno, proiektu pertsonal bezala la ba nabil naiakin nahi baina bueno hori da ba pizkanak pizkanaka illa bukatzen ta ta eh ba horretan abil guain ba ezakit. eta bueno proiektu berrintsai e, e, e, e, e, a ber iristen dien edo interesa interesgarri dien gauzek eta... ja ba bai e, komiki e, eta gu, gu con eta gita guzti gai paseta gero ba gaia ba da laixego baina bueno baina ez, baina ez mani, bai naiz eta bueno ezetan zenaberze gauzatorrekoien bueno oraintzeturri zait burure horrela baina nola dago merkatuak gaur egunean bueno merkatu edo lan eremua momentu honetan zu nola moldatzen zara beintzat pues bueno supozetzu tegoera Bez dela, bat duela urte batzuk bezalakoa, eta agian geroz eta aukerragoa, edo bueno, agian kanpotitauk agun percepzioa da, baina zuen nola ikusten duzu. Mm. Nik dakiten angatik ilustratzalean egoera beti, beti zan da zale. Mm -hmm. <laughs> Ordon be, eta guain dela urte, batzakit krixia horretik, bueno, ni ez neon ilustrazioat kandika ingertu, baina baino bai entzuten zan bai, ilustratzaleak burruka asko inberra dauketan da, eta lan herrexa freelance bezala inberda lan, gehienetan, autonomo bezala, ta, bueno, bai da lan herrexan horbeak askotan bilatu behar du bere lana, bere proiektuketan. Baina bueno, diziplina artistiko asko bezala, baina ba, ba, zaila da baita ere, orduan. Ea, ea, nik uste pre presentzik egi irabazten juten da neinen, ba bagarrantzi irabazten jungo dela, eta ofizio, ofizio bezala ulerte, ulertu behar dantzio zer da, ez? Lanbide bat da, eta horrek suposaten dugu zikin no? orduan. Hombre, suposaten dugu bere horretan agian... Ba, zaieten egongo den erakusketa horrek ere bai modu batean bapur bat lagundu nahi duela edo ikusara nahi duela, ez? Lanbide honen, bueno, ez lanbide bat e, aurrean gaudela eta eskatzen duen lanak, ez? Igual, bai, erakusketa hauek nola baitzero zer lagundu desakete ba, gu ikus lehon kontzintzia edo, ezakit? Bai, da bai, eh, egida, eh, asmoa edo elburue Espozizioana hoxe beha dela, ah. jendean gana iriztea, ilustratzailean lana, ba, jendean gana, gana iriztea orduan, bai, bai, daltzagorri elkarteak beti zaiat izan da hortan, da, da bai, bai, bai, badu hortik, egi esateko badu hortik, eh? bai. Da, badago, ezakit batzutan... Ba, beste profesio batzuk ere, baina adibidez aktorei galdetu zaie badago, zuzendari batekin gustatuko litzukeen lan egin edo zuri ilustratzaileo ez dela badago igual idazleren bat bereziki jo, ba, ba ilustrazioengoliz dukena daitza eta satera jo, ba, berarekin badakit Kriston Filine egon goztela eta Kristoren lana egiteko aukera. Bueno, de bale esaten, nahi irakulta, asko gustatzen da, edo erdun, bada, duzketo oso, oso guztoko dituten, dituten lanak. Ba, azken, azken aldin, e, Adrides Shakespearean teatroko operak atxunez ilustratzen da, ikaragarri gozatu dut. Mm -hmm. Badakit e, e, Euskal mailane autori asko daude, guztatiza izkitenak, ta aspalitik irakurtzen ditutenak, ta jo, ba, aukera ba, erongo balitz, beti guztatuko litzaizukena beha egin lanetan. Ez ke... Gainal, em... literaturako maila guztitan aurkitu dezaketzu jende interesgarri, bai, <sessizos> poesia narrativa teatroa, hori, unpo, ez dakit, ez jende asko. O sea, bai, bai, proiektuntzako... Ni guztienbora, denbora, denbora bilate ala gero ze gustatuko litzai guken ba gauza asko, Eta agian, bueno, egia da, ba, batez ere igual ba aur literatu edo gazte literatura e, ilustratza dela ba gehienez ohituta gaudenari, ez? Zenit, bueno, gaur egunen ilustrazioak batez ere ba, sektore horretara bideratzen dira aurrentzako eta gaztentzako egiten den literaturan. Eta orain hori, ba, abiak badibidez bada ba helduentzako bideratutako komiki bat Gustatuko litzaizuke beste esparro batzuetara hie gatzea, bagian ez dakit novela, ba, elduentzako novelak ilustratzera, edo, bueno, zakitorentxe, okurritzatzen edizean zerbait, edo... Zekitu. Ez ez, bai, da, nik askotan asko pentsatu dut hortan, ez eh? ukuizatzen dut hortan, ni... Eh, ezakito, jende asko pentsiatuko du soberan da hola eta ez da hola, lekuik ilustrazioako heldun literatura nahi berriz eta itala iriten mm -hmm. nahi egizatiko asko erakartzen hau ungoz bada elduntzako literatura ilustratzeana kero mm. ba bueno, ez da o, ez da, o. gure zean sartuta gure ulerminen sartuta yes. ba, ba, bigauzek eldun literatura eta irudie baez aquí eh yo e maten... diré narratse como dut ta, mm. Baina, ta bai bueno, hoy quiero nor aukerak die. Nik buh, nik uste espazioa deneanko daola, bai liburu ilustratuntzako ta bai bestentzako. Da eldun el de un bere espazioa, ilustrazioak. Baina bueno, ir ir izi da. Bueno, Eskertuko litzateke bintzatzen, nik ere ba, sakit ez, badaude horrelako lanberesek ere bai eta oitura hartzen jumar dugu zeren ematen du irudiaren munduak bakarrik aurrentzako mundua dela ez, eta sakit, ba irudi gintzazkenean e, edo zerren erakusle izan daitek edo espresio bide da orduan ba ez guztian izan barko luketokia no, literatura nen ematen du oso estatituta edo, ez, eh, espezifikatuta dagoen gauza bat dela. Orduan, ba, bueno. A ver. A ver todos. Ba. Eh, askotan eh, bidiju di eh, irudie hartzen dala heldun literaturan muga bat bezala, eh? Ah. Jendean imaginarioa mugatuko duen gauz bat bezala. Mm -hmm. Nik ez ez hala ikusten nik gusten dut bigarren irakurteta bat bezala mm -hmm. edo Eta, bueno, esa, esan bizala esa, horberan no no eskuda. Bueno, behar bada, ez dakigu, kaso hortiko abil editorera matentzuten, elkarrizketa, eta el <tose> <bigos, segura>. esan du, egin. Eta, bueno, digitala, <tose> digitala. Bueno, zure huevo realdean dena dago, e-maila eta teléfonoa behar dunaren zako, maite blogean, hor txedago guztia. Eten dago <tose> <Tendengo> propagantan, <tose> ben, <mitzaten>. <tose> <tose> Bueno, Ba mile esker maite, e, bergo gorazten diego entzulei ba, momentu honetan zurazken lanak edo, ba, bueno, alde batetik ikus e, zaitzakegula, egula, ba, zuri bilbidea ikus dezakegula aiedeko kulturretxean, baina horretaz gain, ba, abiak edo nidoz, komiki, liburua publikatu zuela txalapartarekin, eta horretaz gain ere bai e, aur literaturan azkenetariko lana izango ditzateke leire bilbaurekin publikatutako bat dut biotzen. Bai, ala da. Huxo hando. Ba, horrekin mila esker maite eta gian ba, urte bete barurarte, berriro ere, ah, no ezture ja, lan bueno, berriakin. esker, <laughs> <o gaireten laughs> <mille azker>. <laughs> bai. Agur, agur. Tu pötu pleur, tu pötu hoz, zu zua ropa, l'amor, L'humeur, l'humeur, l'humeur, s'entendordi. Ce soir, on parle de l'humeur. ari saideten. Si direkin hitzen egiten. Eh, eh, bueno, altzketu grabadora berra hori eta <gibota>, tonta queria kirsaten. <gibota> Nere iratzar gailu berria prestatzen egiteinarako. Eh, <gibota> oh, <gos. gibota> Zer errajamardiosu. Esna cheko. Ez es, bai, eso de mobil berria erosi douala. pasa naiz. Ez tecnología berría mundura de todo el mundo en la vida. Es que, Gainera, Jaquín Barduzu, de mirene coreinarte patatafono batizando, o sea, es da... Oye, eso bueno, no vai. Vai. Eta, ahora, e de Cristo, repente, salto tecnológico de la funda... <risa> bueno, maite, maiteri eskerrak... Molatzen dut pila, jendea begiratza ikusta bere marrazkiak eta horrela zen oso politak, oso politak Baiterenak gira. Baiteranak ikara gara gara gira. Bai. Bai. Bai. Bai. Eta, bueno, guk ez da pelota egitegatik eta gomen zeugelako, bere Baiz. komikia, bueno, izugarri polita da, historia oso edera, eta benetan ba genuen. Ba, igual, batzutan goaz, ba, beste komikietara begiratzera, edo, ba, gaur egunan igual... Komiki feministen mundua... Ba, bueno, badabilor... Pixkanaka, ba, izen bat hartzen... Ba... Igual... Ai, nena zer pegi jartzen didazun. Kla. Ba, nire... Zerra ira ni, ba, Bai, bai, bez. Es, onartu behar dut, ez daukadala. Ba, Idei dikani, xabineitorretik, ez dute zer irakurri. <laughs> Buf, eta hori oso feminista... <laughs> ez, ez, da, ez, da, ez, da. ez, baina ez denun, badibidez dibidez e, hitzain dugun Persepolis edo, ba, bestela, a, a, a. ba, orain pelikula e, labida deldena, baina berez uh -huh. komikia da e, urdina kolore bero bat da, ba, bueno, ba beste komiki bat ere bai feminista edo behintzat, ba, bueno, orain artekoaz koaz, ba, es, ainuzu edo hain oikoa ez dena, es. Entonces, es es que, hori, gustako duguna es que grazie aitent dit, entzoleak et konturatu sarete, bete hartu no una dela guri gustatzen zaiegolako. Ah, bueno, zuzenik, sabes, duari, cabe, es que zube karriko gustatzen zaigu norbait. Ah, no es que, uge beti placerres hemen. Hartu no gusteare. Claro. Le autrefois de ce colger trouvera une fleur pour mettre dans mes cheveux. Señorías, estamos sosteniendo un debate que ya no debería existir. ¿Por ningún ministro ni nadie debería jamás proponerse interceder en el derecho a decidir sobre su cuerpo de cualquier mujer? Años de lucha costaron ha costado llegar a la legislación actual, que no es perfecta, pero ahí está. Y lejos de avanzar, nos quieren llevar décadas hacia atrás en un túnel del tiempo en el que... nada Perdón, señora diputada, ruego silencio para que se oiga la señora diputada. Continúe. Señor presidente, es muy interesante esto de que se quiera votar personalmente y el voto secreto, pero no nos engañemos. El aborto, la reforma del aborto, iba en el programa electoral del Partido Popular y cínicamente es el único punto que ustedes van a cumplir o se han propuesto cumplir. Ustedes lo han privatizado absolutamente todo, pero llegan al cuerpo de las mujeres y lo convierten en cuestión de Estado. Porque ¿cómo explicarían ustedes a un cuerpo sobre el cual pretenden decidir ministros de justicia o curas o frailes católicos? Señorías, esto que ven aquí, que va de mi moño a mis pies, esto redondito me pertenece solo a mí y cada decisión que ello concierne lo tomo yo. Y no quiero que me hablen de moral, porque este Gobierno acabará posibilitando que el violador que viole a una mujer salga antes de la cárcel que el médico que le ayude a solucionar las consecuencias de esa violación. Y tampoco me dirán que defienden la vida, porque también es quitar la vida, eliminar los derechos sociales y las ayudas a la dependencia y imposibilitar, mejor dicho, que las personas con diversidad funcional no puedan tener una vida autónoma. Las mujeres que abortan lo hacen con responsabilidad, después de haber reflexionado sobre su futuro y el futuro de ese hijo que llevan dentro. Señorías, con esto acabo. ustedes pretenden El Partido Popular pretende plantear que la Seguridad Social no garantice que una mujer soltera una pareja de lesbianas pueda acceder a ser madres. Sin embargo, quieren obligar a toda hija de Dios a que tenga un hijo sin que lo quiera. Señorías, las mujeres no somos incubadoras. No tenemos la maternidad en los genes. Las mujeres tenemos derecho a decidir. Señorías, en una frase, en mi coño y en mi moño mando yo. Y solamente yo. Uh -huh. Vale, vale, vale, vale, sí, vale, vale, vale. vale Se andía o ninza. Se andía. ¿Eh? Y cara agarría. Es rimetan, es rimetan. Cristina, Cristina. Hori bai, ez dioten kaso zipitzik egiten. Ez herrentzutena, ez? Eskatzen mesez genezi. Eta, eta xin... alerentzuda kriston murmudioa orratzean, baina bueno, izugarri ondo itzein zuen. bi minututa erdian onintzen baitak argi eta garbi esan zuen zer den pentsatzen duguna, beraien abortuaren legearekin, ez? Eta oso, iz, bueno, batamalez gaslatera sentzuk berda, ba oraindik ere euskera ezin delako ba Espainiare horretara naturaltasun eseraman, baina, ez? Ba, ondo azaltzen du ba emakumeak ez garela eh aurrak inkubatzeko gorputzak, ez? eta erabakitzeko eskubidea daukagula eta horrela euskaratuta bere emoinoan eta bere koinoan berak erabitsen duela. Bai. Ez dirsei burura fripototak. Frei frei de fazer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 Eta, orduan, azaldu zideaten, ba, e, oioak dauka horrelako sukar berezi bat, eta orduan, momentu horretan e, erruten dituen arraut horiek guztiak bilakatuko direla txito. Hogeita bat egun behar dituela txito bilakatzeko. Baina, altxatu egiten baldin bada, hogeita bat garren egun atagero, bere ondoko lagunek, bere, ba igual, berandoago, arrautzak sartu izkiotelako barruan, baina hogeita gero beraltxatuko denez, batxitok ez dira jaioko hilda geratuko dira erruten ez dilako erruten egon hogeita bategunetan zehar. Ta orduan esan nuen, claro, arrautza frigituak dira abortuak. Bai? Eta e, apaizek eta gaiardonek arrautza frigituak jaten dituzte! Abortuak jaten dituzte! <risa> Bueno, igual nahi no niñork ez du arretza fregatorik. <risa> <risa> Naiko. Duna, dak, vegano. <risa> eh. <en> vegano eh? <risa> baina ala da, ala da. Naik? Eh? eh? Beste animalienak, baina akla diskurtua el ser humano eta animalia, eta ez dituztela dituz dela, eta ez Uah, beraiek animalitik ez daukete ez zer berdintas. Ni ni orainago fiska aldaketa hauek biskotxo dalez kiroles bhai pasatzera gure, ezagut, gastronomia arraltzar frigitu, ah, de... <laughs> es eh... ah, yes, edo ah, eh bai. Ah, Fiskatik mundura edo, ez? Bueno, es, o sea, edo, es? Ja. Esakit, em... bueno, bañan, ya. Bueno, mañana nor airean bideia bat, bat da. Bai, gainean, mai bai. Es? No es eh, eh. Mm -hmm. si, je vis sans vis-à-vis -vis, comme si comme ça sans peur de de suivre mon chemin Qu'est-ce qui me fait du ne m'empêchera pas de suivre mon chemin quest Eta, nik amaitz eh, eh, justo esan behar nuenaren eh, harira eh, ezakit, nik uste dut eh, badela mo, berez, eh, gai hau eztabaidatzea da behar badu bere ez filosofikoa eta nahi badute eh, ultrakatolikoekin ba, bat eseri eta ez da genuke, berez hori izan behar luke eh, bai politika eta bai elkar bizitza eta pertsonak iritzi ez berdinekin Em, em, ba ez da baidatzea eta ba, pixka bat ez? Ez, gubideak, ez dira ez da eta aregutxiago ez gubideen zapalketa ez da txalotzen. Eta hori gauza bat da ez zuk inposatutako e, iritzi bat edo em, ez, dakit, ez, ez dakit oso zondo nola osatu egin No les osatu diskurtsoa asko haserratu nauelako eta egia da askotan haserr zaudenean ez duzula oso ondo artikulatzen baino oso ofensiboa da, eh? Oso ofensiboa da txalotzea guztiok batera bozkatu dutelako, ez? Eta erakusten ari diotelako ez dakin nori eta zein ziren eh desde luego emakume askei ez digute ez erakutsi txaloza parra da horrekin, ez? Ez bitu guztiak elkar gaude ez dago fisurari bazepena. Zepena ez egotea fisurarik, zepena ez egotea eztabaidarik, eta zepena eskontxideratzea ez emakumeak eztabaidatzeko gai, eta gure gorputzekin zerregina digun e, e, itseieteko gai. Eta iritzi ezberdinak eztabaidatzeko gai gara. Oza, eta bueno, ezakit? gero gainera batzuk e, beraien kontrakotasuna kontrakotasunera kutsita gero, eta argi dagoenean peperen barruan ere bai, ba, kontrakota iritzi ugari daudela ez, nola... E, txalotu çello hori ez, ni ustuz dia dela politikoki daukaten ba, ez, beste karga guztiari bai irakusteko bat da doa zela baina ez daukala inolako zentzurik eta incluso zure buruari kalte egiten dion gauza bat xalotzak o ni ba hori eh emakumeek txalo egite aurrelako gausei e, ostras, es da gauza bat da zuri politikoki egite eskatu dizuten hori egitea Eta bueno, horreta si ez estabaidatuko genuk eta ze penagarria den esango nizuke, baina bestea daia txalo egitea. Egin duzun horri. Horria da. Bai, bai, pues, eta, eta pena emakumeak eta pena gizonak ere zeren bai. azkenean ez dira konturatzen emakume libre eta ardura, ba, ezakitu, ba erabakitzeko eskubidea daukaten e, e, jendarte batean hobeto bizi dela. Ez da. Bai, bai, bai. Eta txatere, hori da berez, ez? Ba, itzori ja da horren manituala. Bai, bueno, bai, bai, bai, baina bueno, demokrazia. Ez, azkenean e, e, pertsonal libreak ondoan dituzunean ere zure bizitza asko sobea izango dela, ez? Eta pena, pena, pena da, baino pena baino herbaitera egiten du horrelako amorrua, ez? Zen, azke, e, da, da, da, di, zen azkenean eragiten gaitu, ez? Eta e, eta orduan ah, Rea! Ezkerrik asko onintza, bentzat <risa> bueno, Onintza eta besta imakume ezkerti arrasko eh? Kaso enten, hau ekarri eh, dugu Gurera Euskal Herriko Aotxa bazelako, baina Eta guztatu zegoen lako lo del moño y el coña Te taj de vain bakte Saba caum sa, mis amis jeunes et pleins déjà, porque... gainera, ba vale. gonekina bilduarara, birlalitako berri batekin. Eh, eh, eh. Ba, bueno, hasta hubo un plana, bueno Agarrizki zuet hemen hiru hiru proposamen, hiruak egon berduin jenetan orduan tzekoan dira orduan, bueno, aukeratu. <risa> Iruetakik bat aukeratu garko duzu, eh? <risa> baina, bueno, bi antzerki eta kontzertu bat. Ez, hostiral eh, erako dira, batxailan amalaua, hori, eh, ba, diferidoan entzuten gaitu zen entzako, ba, sentitzen dut, zasegur so, esketu eta baina, bueno, ba, bat da eh, auskalo antzerki obra, ba, Mikel Azulon hostiralontan izango dena, behatzi terditan, Eta bueno, hemen Teatro Kemadura eh da. Eta bueno, ba nahiko kuriosa da eta gainerako ez dakitzeazki ze formatutan hingo dute Nostiral honetan Mikel baina bi aukera eskaintzen dituztelako antzerki obra honekin bata da, rengoneuke ba, bueno, antzerki normala edo hituta gaudena eta ba antzezpen bat eta hor ba bi pertsonai daude, Maite eta Aitor, bikotea. Eta, bueno, ba, daude hor bizitzen, beregin bizitzako une erabak, erabaki garri bat. Eta, bueno, ba, pixka e, ba, batak bestean jartzen dituen e, ba, bueno, e, projekzioz, pero dituen gaztaiek, baderudiez ba, direla iristen, ez eta rolako momentu bat tratatzen du. Meina, historia da, bi formatuko desatean, da, e, eskaintzen dutelako beste aukera bat dela ponentzia moduan planteatzena, Bai maiteak eta bai aitorkek ba, beraien ikus puntua eta eta horri horrekin barremanei buruzko eztabaida sortzea ba publikoarekin hartu eman zuzen batean. Orduan bueno, ba nahiko holako proposta interesgarria edo iruditu zait. Mikel Astumi, eh, ez bai, bi bueno, aukera horiek ematea. Uh -huh. Bai, interesgarri izango zen jakitea jendeak zer aukeratzen du superestu beti aukera tokodo dela antzerki Bai, normalan jendea txonde. gor, eh, ba doar reparoa edo ai zela Bueno, reparo edo, eh, baskenan antzerki bat aukeratzeko matizutenan batzutan, ba gustora ikustu zelako ere bai, ba bestek bye. egiten dakiten hori, eh, da, edo einando egiten dakiten hori, ez da ke. Ba bai. Da hori, ba huxe Josune Montone, eta Laura Lopezen de ba lana eta hori ba hau eh hori besanmazela beatzit erditan Mikel Azulon igusteko aukera izango duzu. Beste alde Zumaian ostiralean ere e, obra Euskal Antzerkislan berri baten eh estreinua dago, Ondoko Ilobiko tipoa da eta Txalo Produzioaren ba bada. E, bertan Eh Aitziber Garmendia ta ikargalartza aktoreak parte dute Aitziber Garmendia. Bai, e hori da Aitziber, ba hemen eskien. dugu bai, bai, bai. Ba, bueno, ba, berezi dugu eta erratik ere. Ba, gisa ta bueno, ez dakigu, ba ez, ez, dugu tuz, e, ez egin dugu asko aurreratu ze oraindik ez len hau egin, ez dakigu jeneren edo. Hori da, baina 10 e, izango dau, eh Suposatzut, bai, ordaindu harko dela, bost euro... Ez, ez, bost milutu. Ah, bost <gülüyor> milutu dira la amarre euro dira, sarrera. <gülüyor> <gülüyor> Ia eskerraiaan. Ja no. Bueno, eta hori, hori, eh, gusteko kaukera dut zutela a zun maian, hostiralean ere. Eta, eh, bestalde, ba, eh, intxaurrundoko kulturetxean ere, ba, hostiralean apoka iriaren, eta hmm, jo betan kurt, horrelasetan dela bizena. Bi, bi kontzertuak eskainiko dituzte. Eta hori, zortzi euro alde zorretik, amar bertan. Eta hori ere, ba, bueno, napoka hemen batzuk ere oso guzteko dugunez. Bortxe, ba, <tusurra> <tusurra> beste aukeretako bat. Ala, xe. <tusurra> Ainaran aiz honetzen egin baina zentxuratu dut. Eta zakita txabango dio dena. <risa> Eso. Eso barruen, miren, hor, e, zakit kondenatzen duela nerekoletia, ja, hain ba, hon, arrazoian euken. Hora saioa bete-bete eta informazio ba, pilakoan, ba, pilakin ba, izan da. Musikarekin, elkarrezketa interesgarri batekin. Mm -hmm. Eta maitzeko, urrengoaztean gurekin egoteko, gombideapenarekin. Hora da. Urrengo astean Elkar ikusiko dugu? Entzungo, ja. ala, entzungo gara, <laughs> eh, bueno, nahi, bueno, Elkar aldizu, ja. entzungo gara. Bueno, Neibaldi. Elkar ez da ere, entzungo gaitu tabarra, entzungo gara. <laughs> pues, urrengo astean, hemen egongo gara, tabarra. <laughs> ez, baina gustatuko doli gitzeguke Elkar entzutearen, eta badakigu batzutan numetut gola pixka plastilla gure kontaktuarekin eta baina benetan animatu idaztera egu, ba, kreston gogoz hartuko non zen esateko duzuen hori Gonekina, bildu gmail da, gmail.com bueno. Haurida Horrelaxe, goxo, goxo Goxo, goxo, goxo, goxo, goxo Remaster arte Urle nahi kusi eta komentatzen dugu Remaster Ekarriberdo